ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifata tafabara mbatuanzana na muhtasari wa kiji. wa Ulaya umetikia nchi ya Burundi kiasi pesa zaidi ya milioni miambili dola za Kimarekani alitangaza hayo rais wa Jamhuri Juma Pilii Lionel Pokwakirejia kutoka nchini Belgium nchini Belgium alipokuwa kushiriki mkutano wa sita wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya. Na shirika lawa stafu nchini burunda na sema kuridhisho maamuzi mamuweza serikali ya kongeza pensheni ya uzeni sawa na mshahara wa mwisho walio kwa kabla kuweza kustafu Na chama senekina kinasema kuwa na wasiwasi kusikana na hali ya miundombinu wakati huu Hapa chama hicho kinapigia mfano miundombinu kama barabara ambako hivikaribu ni kumeweza kue kwa ushuru wa kwenye vyombo vya usafiri Kwa haya na mingine yu karibu unijinalangu Moise Misago, mchambu yangozo na François Akimana. No. Habari kamili. Milioni miambili kuminane dalaza Marekani ndicho kiwango cha feathers ilizo kubaliwa na umoja wa ulaya ili kusaidia nchi ya Burundi mchakato wa maendeleo. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye alitangaza hayo jioni ya Jumapili hii wakati akirejea kutoka katika mkutano wa sita wa umoja wa Ulaya na umoja wa Afrika uliofanyika mjini Brussels nchini Belgiji namo Februari 17 na 18. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye alibainisha kuwa milioni ishirini zitumiwa kwa ulinzi wa jimbo la Rusizi. Na chama cha wastafu wa Burundi kinakaribisha kupasishwa na sirikali kwa matako ya keraisu wa jamuri kurekebisha pensheni kwa wastafu hadi kadir na mishara yao ya muisho na utekeleza wake Hata hivyo mwenye wa chama hicho hakubaliani na uamuzi wa mkurugenzi mkuwa tasizi ya ifadha jami inesese unaonyesha kuwa mwaka wa alfumbina ashirini ni mwaka wa kuanzia hesabu kwa wastafu hao ildefonsi mhutu anashiria kuwa sijambo la kuridisha. Na chama Senel kina wasiwasi wasi kusuhali ya baadhi ya miundombinu ya uma kama vide barabara wakati huu. Kwa upande wa mwenye wa chama hicho ushuru wa barabara ulewe kwa hivi karibuni kwa vyembo vya usafiri unapashwa kutumiwa kwa madhumuni hayo. Wakati washereza kwa adhimisha miaka mitatu ya chamaichojumapili hii. Agatonu Gwasa aliskitishwa pia na hali ya, ya sitofahamu. Inagubika miradi ya ujenzi wa mabuawa ya kuzalisha umeme kama manda kabu seze na zingine. Mengi za dinai Romi Walde ni wabibuze. Kwa mjibu senere, sekta ya viwanda pamoja na uchumi kwa ujumla. Haiwezi kupata maendeleo bila uwepo wa nguvu za umeme zinazo toosha. Alicha ya hayo. Aga toniruasa anabainisha kuwa hata shuhu za ujenzi wa mabwawa ya umeme zinaonekana kudidimia Ndoto ya kukuza uchumi tunarisikia Ikiwa sii kauli tu, haitakuwa rahisi kuitekeleza Ikiwa unapata tarifa za kuanza ujenzi wa mabwawa ya umeme Na badala ya kushuhudia ongezeko lanishati Kuna kukatika katika kwa umeme tulio kuwa nao Na waombeni muneulizie Hatima ya buawa lampanda Kipi kimekosekana ili kukamilisha ujenzi Wabuawa la kabura maarufu marufu kabuseze Tutarajie lini kupata umeme kutoka jiji mure hatuwezi Hatuezi kufikiria maendeleo Wakati hatupati nguvu za umeme Za kutumia katika viwanda Na shoguli nyingine za kawaida Nguri lo no mjiti milimo Ama kusu swara la miundombinu ya barabara, anakumbusha kuwa kuna kodi inayotozwa kwa ajili ya ukarabati waki lakini kulingana naye hakuna hata shughuli moja ambayo tayari imetekelezwa. Amata mmera za 2021. Magira ya mwishoni wa mwaka 2021, magari, pikipiki piki, na vyombo vingine vya usafiri kwa njia ya barabara zenye injini vilipigwa kodi iliobatizwa kukarabati ama kuhifadhi barabara hata hivyo kwa muonekano barabara zinaendelea kuwa na mashimo kama bao. Na nyamba barabara tuwana rushiriza hako bangibibu guzo chanyiru huku. Kuhusiana mpango wa bomo wa bomo wa magengo ya liyo jengwa kinyume hasa kwa haja ya wa barabara bora. Kinara huyo wachama senele anaomba utekilizaji kikamilifu wa mpango huo. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 na dakika 26 ya tuendeli na tarifa hii kutoku wepo na utashi wa raia waki Afrika pamoja na sera mahalom katika kupiga vita rushwa na kutoku wepo pia kwa uzalendo kwa bara lao ni mojawapo ya sababu zinapelekea rushwa kukithiri katika nchi za Afrika. Katika uzinduzi wa mkutano wa taasisi za shirika na luhusu kupiga vita rushwa barani Afrika jumatatu hii. Katibu mku wake anakumbusha kwamba zoeze la kupiga vita rushwa lina husu kila raia wakiwemo wanaharakati. Jean-Claude Bismana anayataka mataifa kuto, kutoa uwezo wa kifedha wa kutosha kwa taasisi za kupiga vita rushwa ili kuitokomeza. Na raya wanatumia daraja lopo kwenye bara kwenye mtu murago kwenye barabara bujumbura bubanza Wanasema daraja hilo lilobo moka ni hasara kubwa kwao Kwanleza kwamba wakati huu wanadipa maradufu na uli ilikufika mjini bujumbura Wanaomba viongozi usika karabati daraja hilo ilikurasishia kazi zao Simeo butoi katibu tarafa wa mutimbu zipia Anaomba daraja hilo ilikarabati uharaka iwezi kanavyo. Na kwa kwa kazi kutopita kwenye daraja hilo wakisafirisha vitu vyenye uzito. Na kuanzisha mchezo wa kungfu katika mikoa sita ya Burundi na kushiriki katika mashindano mbalimbali mbali ya kimataifa, hayo ni baadhi ya mafanikio ya shirikisho la kungfu la Burundi kwa miaka mitano. Mwenyekiti wa shirikisho hilo alisema hayo jumapilihi wakati wa kuadhimisha miaka mitano shirikisho hilo nchini Burundi likifendesha mchezo huo even nireng, even tirenganya anabaini kwamba anakusudia kujenga makao makuu ya shirikisho analoongoza katika siku zijazo kwa msaada wa nchi ya China tumsikilize Leo tunakuwa na miaka takiba ni 5 tunakubaliwa na serikali kutumika kama vile shirika. Kabla hapo tulikuwa tunatumika kama maklabu tafauti. Lakini leo ini miaka 5 tunakubaliwa na serikali kutumika ya ni azarani sisi tunawumoja na yangine maklabu nchini burundi. Hii chokina tufanya sisi tuweze kusonga mbele na kupanua maklabu nchini burundi, te, yani mikoa pote. Na hivi sasa tuko katika mikowani takribani sita ivo. Na hii kungfu haitembei polepoli pole, naenda kwa kasi. Kwa sababu ni mchezo ambao watu wanapenda sana. Warundu wanapenda. Na sisi tia bidi kwa kuipanua huyu mchezo nchini kote. Na mnyaka tanu imemarisika siku zijazo wa mnyaka hijayo. Ni miradi ipi ambayo munapangiria kutekeleza katika shirika la kumfu. Sisi kwanza tuwe na wanja wa kumfu ambapo panafanyika ni kumfu yani watu wajue kabisa leo tunaanza kuicheza kumfu katika mahala yani panakubaliwa na kima taifa kwamba hii kabisa ni sehemu ya kumfu inaonekana kwamba tunatimiza kila kitu. Hii yondotu yetu ya kwanza ya pili ni ku Dumu katika competition za kimataifa. Ni wakilisha nchi katika bara Afrika na na ulimwengu kote. Kwa sababu kuna ma competition yanakuwa nchini tofauti na hivi sasa tunazungumza kuna competition iko inaandaliwa katika inchi ya Senegal kabisa tuko tunajiandaa kwa kusema tuweze kushiriki haya mapambano ya kungfu kimataifa. Ni wito gani ambao unaweza kutolea vijana ili wawajibike kucheza mchezo wa kujihami wa kungfu kwa ujumla? Mimi naweza nikasema kwamba huyu mchezo una raia yake. Pana tu kwa kujihami au kwa kumumiza mtu fulani, mtu wanakuwa na tabia njema, kujua kongia na watu, na kuipa mazoezi akili kwa sababu mtu akiwa nafanya kungfu, anaweza kafanya zingine kazi kiuraisi. Ive mhirenganya ni mwenye kiti wa shirikisho la kungfu nchini Burundi. Na mikuwa kwenye maike muzetu ngenda Ngendakuma. Na mamlaka ya ushuru nchini Kenya inawataka wan, wasafiri wote kun, Wanaopita kwenye wanja wandega kima taifa Jomo Kenyata kutoa tarifa kuhusu pesa ambazo wanakuwa na miliki Katika tangazo la mamlaka hiyo la februari 17 mwaka huu Na gini bada ya msafiri mmoja kukamatuwa akiwa na pesa sawa na milioni mbili za amarekani Pesa hizo zikiwa ni za banki besebe ya bujumbura kama ilivyo kukiri banki hiyo siku za nyuma. Na msafiri anaye ayo ayawo anaye toka nje ya nchi lazima atangaze kwa huduma za forotha kia pesa taslimu kama zina zidi dollar alfu kumi za kimarekani au sawa na kiwango hicho. Hayo ya nachomoza katika shiria banki kuya taifa ene usiana na kanuni za kubadilisha feather za kigeni. Kifungu cha saba cha shiria hiyo, kinabainisha kuwa banki, banki na tasisi za kifetha peke, ndi zoe za njimamlaka kufanya uhamisho kwa fedha za kigeni, kulingana na viwango na malengo ya na kwa na banki kuya taifa. Ome nduwayo. Katika kanuni hiyo ya banki kuya taifa, husika na utumaji, upokeaji na ubadilishaji pesa, kipengele chake chasita, kinaileza kuwa wanainchi wanaweza kununua na kuuza pesa za kigeni kwenye duka husika kwa kuzingatia sheria, wakazi wengine wanahaki ya kuuza pesa hizo ili kununua pesa za kigeni, hao wanata kwa kuonyesha vitambulisho kama vile Passport Na hati ya ushahidi kuwa mumiliki alitoa kiwango chake kwa pesa ya burundi au hati nyingine inayeweleza chanzo cha pesa hiyo ya burundi. Duka za ubadilishaji zinapaswa kumuonyesha mteja namna pesa inavyo au inavyouzwa na kiwango cha pesa anazokatwa. Ibala ya saba ya kanuni hiyo daima inayeleza namna ya utumaji pesa za kigeni inashiria kuwa banki na taasisi nyinginezo za utowaji ndizo zenye mamlaka ya utumaji wa pesa za kigeni kufuatia sheria na lengo la bankiku BRB. Katika ibara ya nane inezungumzia kupeana na ubadilishaji, kanuni inaeleza kuwa duka yoyote ya uuzaji ilioidhinishwa kisharia inatakiwa kutekileza kanuni hii jambo jingine ni kwamba kupeana na ubadilisha ajipesa, kuna paswa kufanyika kwa kuzingatia sheria ya kupambana na pesa kinyume cha sheria na kutoa pesa kwa makundi ya kikaidi ibara ya tisa ya kanuni hiyo, inairuhusu kuu BRB, kuweza kufanya upelelezi papo kwa hapo kuhusu namna nyumba za uzaji zina kazi, huku nyumba hizo zikitakua kuonyesha wafanya kazi wa banki hiyo, vitabu husika na za wateja wake na habari zote walizonazo Ibara ya kumi inaeweleza uingizaji na utowaji pesa za kigeni. Inajuuza kuwa kuingiza na kutuwa pesa za kigeni kwa noti. Kufanyika kati ya banki tu kulingana na sharia inaeopambana na pesa zinazo ingia kinyume na sharia. Shukran Omer Nduwayo. Ila nukufamisha tu kwamba ni marufu kwa mtu binafsi kusafirisha fedha nyingi za kigeni. Na hayo ni maelezo ya ki mkurugenzi wa kitaifa wa shirika na lohimzara ya kubadili mwenendo ili kufika, kufika kwenye mandelu ya kudumu parsem. Ambaye pia alikuwa mfanya kazi wa banki kulingana na yeye banki peke za kibiashara ndizo zenye wa kuweza kusafirisha pesa za kigeni. Na hadi hapa mpenzi mskilizaaji kwa ni saa 7 dakika 33 ula ziada sinasipa kwa tuni kuteremusha nanga. Nwa ambao, mtega siku tango mwazwa di mwisho, ni msukuru piafini mitambo François Akimana, janglangu jina Moise Misago, na kutokene mchana mwema kwa akherini.